Və Peygamad Səsələm burada çoxlu əzab əzət görür, yəni onların şiddəti əzabını görür və çox yəni, kədərli olur. Bu axtı Peygamad Səsələm yəni, qayıdır Məkkəyə, çıxır yola ki, Məkkəyə qayıdsın və yolda Cebrail ə.sələm onun yanına gəlir, Peygamad Səm yanına gəlir və deyir ki, mənə Allah-ı Allah göndərib və sənin qövmünün sənə etdiyi əzab əzəti gördü Allah-ı və məni göndərdi ki, gəlim sənə kömək eləyim və sənə dağlar mələyin göndərib. Dağlar mələyin göndərib və Cəbələ Səhəm dağlar mələyin çağırır Peyğəmbərin yanına, deyir ki, gəlib, inci Peyğəmbə Səhəmə salam verir və sonra deyir ki, ya Məhəmməd, istəyirsən bu iki dağı, dağı çevirin həmin tayfanın üzərinə, yəni tayf, tayfasının üzərinə, yəni onları yerlə işləndəyim, həlak edim. Lakin Peyğəmbə Səhəm deyir ki, xeyr, Allah'tan istərdim ki, Allah'tan onların belindən, yəni onların nəslindən yalnız Allaha ibadət edən və ona heç bir şəriq qoşmayan bəndələr çıxarsın. Görün, Peygamber səhəm gələcək fikirləşirdi. Deyir ki, indiki müşriqlərin belindən övladlar olar və onlar Allaha heç bir şəriq qoşmazlar. O neylə mələkət deyir ki, lazım deyil o tarifanı məhv etmə. Həmçinin Peygamber s. s. yəni Məhkəyə gələndə yolda Allah'tan ona ikinci mənəvi dayaq olaraq bəzi cinləri göndərir. Cin tayfasına bəzi yəni cinlər gəlir və Peygamber s. s. yəni dəvətini qulaq asırlar. Peygamber s. onlar üçün Quran oxuyur, onlar üçün Quran onlar İslamı qabil edirlər və öz tayfalarının yanına qaydırlar və deyirlər ki, biz biz belə bir şey işitmişik. Allahın kitabını eşitmişik və O'na iman gətirmişik. Və bu haqda Allah cin surəsində yəni, danışır. Cin surəsində 1-ci ayıqdan 15-ci ayıqda Allah Allah Quran-ı Kerimdə bu haqda bizə xəbər verir. Ki, həmin aylarında deyilir ki, cinlərin bəzəli Quran-ı qulaq asdılar, deyilər ki, biz qəribə bir şey eşitdik, bir kitab eşitdik, söz eşitdik. Həmin o sözlər işdiyimiz sözlər hidayətə doğru yolu yönləndirir yönl yönl insanı. Qoran Nuşu ki, bura və biz öz Rəbimizə heç bir kəsir şəriq qoşmayacaq. Yəni, yalnız Allah ebat edəcəyik. Və burada cinlər iman gətirirlər və Peyğəmbə Səsəlləm cinlərin iman gətirdiyini görəndə daha da həvəslənir. Həvəslənir və Tayifdə gördüyü Azərbaycək yadından çıxır. Yəni, həmin o Azərbaycək hüzünü, kədəri Peyğəmbə Səsəllə Və Peyğəqəmə Məkkəyə gələndə, Peyğəqəmə səhəmə deyir ki, yə Rasulallah, sən bu tayfanın yanına necə qayıdırsan bir də? onlar onları sən qovublar, yəni başqa adam olsa, çıb gedər. Bir daha onların yanına dönməz ki, bunların osa xeyri yoxdur. Necə ki, bəzilər bizdə deyir. Bir dəfə dəvət edir deyir ki, daha bunların xeyri yoxdur. Peyğəqəmə səhəm ki, ey zeyd, Allah taala, Hər bir şey üçün, hər bir çətinlikdən çıxış yolu qoyur və avatala öz dinlə kömək edəcək və öz Peyğambərini daha da yüksərdirəcək, daha da ucaldacaq. Və sonra Peyğambasla Məkkəyə gəlir və Əxnəs ibn Şəriq adında bir nəfərə deyir ki, bəs məni öz himayəna götür ki, mənə inçisə əzlət verməsin. Əxnəs ibn Şəriq adında həmin o adam qorxur, qorxudan bəhanlar gətirir, deyək ki, bəs mən yəni, ittifak eləmişəm ki, mən səni öz imamə götürməyəcəm. Həmsən Suhail ibn Amr adında bir nəfərdən də Peygamber s.ə.q. kömək istəyir, o da Peygamberə üz döndərir və deyək ki, mən yəni, kəhibin evladlarına fənikar onları deyir, mən himayəçilə eləyə bilmərəm, yəni mənəm ixtəyərim yoxdur. Və Peygamber s.ə. muhtamə ibn Adiyy Muhtami ibn Adi, adlı bir nəfərə deyir ki, öz himayına götürür və həmin adam Peyğəməsinin öz himayesini götürür və öz övladların, oğlanları yığır başına, deyir ki, biz Peyğəmbəri qorumalıyıq ki, Məkkədə, Qureyşdə heç kəsəs ona əzrəb əzrəti verir bilməsin. Və Peyğəmə səsələm, yəni Muhtami ibn Adinin, yəni bu hərəkətin xoşuna gəlir. Xoşuna gəlir və Muhtam ibn Adi, yəni Uhud döyüşündə və ya Bədir döyüşündə. Bədir döyüşündə Peyğəmbə sələm əsrlər götürür və əsrlərə deyir ki, əgər Muhtam ibn Adi indi sağ olsaydı və məndən bunların bağışlanmasını istəsəydim, mən Allah verərdim ona. Həmin o adıma mən bunları bağışlayardım. Onun elədiyi bu hərəkəti görə. Həmsini yəni, Peyğəmbə səsələm yəni, bu cür etməsi Yəni kiminsə himayədalığına girməsi Peyğəmbəri öz dəvətindən saxlamırdı. Peyğəmbəri öz dəvətindən saxlamazdı. Həminsinin başqa sahabilər Məsələn Əbu Bəkir. Əbu Bəkir rəziyallahu anhu bir yerdə hicrət edən sahabələrlə bir yerdə çıxır. Məkkədən çıxır və deyir ki, mən də gedirəm Həbəşistana. Həbəşistana köçmək istəyir Əbəkir. Və bu vaxtı gəlib bir yerə çatır, Əhməd bir yerə. Orda onu bir nəfər İbnə Dağ ilə, İbnə adında bir nəfər, yəni həmin kəndin, yəni belə olur, ağsaqqalı. Əbəkcə görür və onun hara getdiyini soruşur. Əbəkcə deyir ki, "Bəs mən Habeşistanə hicrət edirəm." Yəni gövbəmi mənə verdiyi hərcətdən qaçıram. Va Əbəkcə geri qaytarır deyir ki, "Gəl, gəl, gəl mənimlə Məkkəyə və mən sənə himayəçi olacağam." Yəni mən sənə sığınacaq verəcəyəm Əbəşir Əb gə gətirir məkkəyə və məkkələrlə deyir ki, "Bəs Əbəşir mən himayətisiyəm. Ona heç sir ola bilməz." "Yoq, kürəşlə deyirlər, şey yaxşı. Biz razıyıq, lakin Əbəşir deyənlər ki, ibadət evində ələsin. Yəni məsəssə gəlir namaz qılmasın. Yalnız öz evində ibadat ələsin. Biz ona icazə veririk." Əbəşir razı olur. Əbəşir razı olur və gəl evinin yanında bir dənə məsəs yəni, bir namaz qılan yer düzəldir Orada ibarət eləməyə və yüksək Quran oxuyardı həmişə, Quran oxuyardı və ağlayardı Quran oxuyanda. Bunu görən, yəni, qonşular, müşriklərin arvatları, uşaqları həmşə yer Əb-Bəkirə baxırdılar, həmşə hündür yerə çıxıb təəccüb ilə Əb-Bəkirə baxırdılar, çünki Əb-Bəkir ucaq Quran oxuyur və ağlayırdı. əb bu hərəkəti onlara təsir edirdi, həmin cəmada təsir edirdi, Sonra Qureyşlər deyirlər ki, bəs, həmin o əvvəşənin himayəsində deyirlər ki, əvvəşə ilə ki, namazını bir də Qur'anını evdə oxusun. Evin içində, yəni bayırda yox, evin çölününə evin içində oxusun və ibadətini də oradələsin. Yoxsa yəni, biz şeyləməyəcək, razı olmayacaq. Əvvəşə ilə də gəlib həmin o adam əvvəşə ilə demən ki, bəs belə deyirlər. Sən belələr və ya eləməsən də yəni, mənim himayəmdən çıxırsan. Buna görə Abbaşir deyir ki, bəs, yəni, mən elədiyimi eləyəcəyəm və sənin himayəsini istəmirəm. Əgər buna görə məni himayəsindən çıxarsansa, mən istəmirəm sənin himayəni. Yəni, məni öz himayəndən çıxar. Və Abbaşir deyir ki, məncə Allah və Rasulunun himayəsində oluram və onların himayəsini istəyirəm, sənin himayəni mənə lazım deyil. Və Abbaşir də bu cür, yəni, həmin o e, İbn-i Dağnanın himayəsini rədd edir və bu, onu göstərir ki, sahabələr, yəni onların kiminsə himayəsində olması onları Allaha olan dəvətdən çəkindirmirdi. Həmçə, Peyğəmbə s. səsəlləm kiminsə himayəsində olanda həmişə öz dəvətini davam etdirirdi. Sonra baxaq, İsra və Meyrac. İsra və Meyrac hadisəsi. Bu, bir mövcə idi. İsra və Meyrac, Allah tanrıq Peyğəmbərə verdiyi bir mövcə idi və bu da Məhəmməd Peyğəmbərinin həqiqətən Allahın əlçisi olduğuna bir dəlil idi və sübut idi. İsra nədir və ya meyraj nədir? İsra Məkkədən Qüdsə gedmək idi. Məkkədən Qüdsə gedməyə İsra adlanır. İsra. Qüdsdən səmaya qalxmaq isə meyraj adlanır. Meyraj, yəni yüksəlmək. <gülüyor> Dəli Peyğəmmənin bu əzəb görən vaxtı Yəni, əmsə bu talibə yoldaşı xədcə önəndən sonra çoxlar əzəb əzət görür. Bu vaxt Allah-ı Allah Peygamber s.ə.sələmi İslam-i yəni, məyracı gedməyə müvaffaq edir və Allah-ı ona bu mövcəni yəni, göstərir. İslam-i məracı haqqında Allah-ı Allah, yəni Səcdi Suresində İslam-i Suresində ilk ailəndə Allah-ı bu haqda məlumat verir deyir, Subhanə, Ləzi əsləb-i abdə ilə ilə minəl-məsli-l-həram, minəl-məsli-l-i əqsa və evlərdən uzaq olan Allah öz qulunu bir gecə içərisində məsud-lə-l-həramdan və oradan da səmaya qaldırdı. Və həmçin alartarak Qur'an-ı Kerimdə başqa surədə Nəcm suresinin 13-ci, 18-ci ayələrində bu haqda yenə məlumat verir və deyir ki Və birinci ayədə İsra haqqında danışılır. İkinci ayədə isə Peyyamə Səsələmin miracı qalxması haqqında alatalı xəbər verir və ayələrdə deyilir ki, o, Səmada bir yer var, bir Səmada bir yer var, bir qat var, dil o, oraya gəldi, indi əhə cənnət-ül-məvə, yəni, orada bir cənnət vardır, il yaxşıq, Səmada bir yer var, bir qat var, deyil, o, Allah tabur ki, bu həmisi olanlar, həmisi ayaqla idi, yəni gözlə idi, qulaqla idi. Yəni ki, Peyhəmədə səsələm gedənlər öz cismi ilə gelmişdi və o Rəbbini böyük ayətlərlə, möcələrlə görmüşdür. Həmin o, İsra və məraçda. Deməli, İsra və məraçda, ümumiyyətlə, yəni, haqqında hədislər çoxdur. Buxar-ı Müslümdə kifayət qədər rivayətlər var. Lakin İsra və hansı ildə Dəqiqiq hansı ilə baş verilməsi haqqında ixtilaf var. Alınməsində ixtilaf var, ən doğrusu olur ki, bu Peyğəmbərin Peyğəmbərlik ilinin 10-cu ilində. Yəni, Peyəmbər, yəni, 10 ildiydi Peyğəmbər idi, o vaxtı Allah talə onu İslam mirazə aparır. Deməli, bu İslam mirazə vaxtı Peyğəmbəs sızanına bir neçə hadisə baş verir? Də birinci hadisə Peyğəmbəs sızanının sinəsinin yarılması. Necə ki, birisi Peyğəmbəd Səsələm uşaq ikən, onun sürəsi yarılmışdı. Bunu əvvəlki dəstəmizdə qeyd etmişdik. Həmsinin İslam ərazə gedməmişdən, Cəbrəl Əsələm gəlir Peyğəmbəd yanına Məkkədə və Peyğəmbəd sinəsini yarır, onun qəlbini çıxarır, cəmzələm üçünlə yaxalıyır, qızıldan olan bir teşnin içində və qəlbinə iman doldurur və həmsinin qəlbində olan o, yəni, silir Təmizləyir və qəlbini yerinə qaytadır və sinəsin üzərindən çiş vurur. Bu, birinci hadis idi sinəsinin yarılması. İkinci hadis İsra, yəni Məkkədən Qüç şəhərinə gedmək. Hədisdə Peyğambas deyir ki, Ənəs R.ə.ənin hədisində mənə bir buraq verildi, buraq verildi. O deyir, ax heyvandır, axrayli heyvandır, eşəkdən böyükdür, qatırdan kiçik idi, eşəkdən böyük, qatırdan kiçik və deyir, o məni mən, sün, sünəyini əyildim, mən onu mindim, yəni onun üzərini mindim və onun üzərində ta beytülmək çəq edər, yəni Qudsə qədər, hal-hazırda, yəni Fərəsində o e, Quds, şəhərində, Quds şəhərində orada məsqid var, Aqsa məsqidir. Orada kimi gəldim deyir, Peyğəmbəl Sələm hədisə buyurur, deyir ki, orada kimi gəldim və deyir, mindiyim heyvanı, yəni burakı orada yəni bir haraqa vaydı, ona bağladım. Peyğəmbələr gələndə həmişə əvvəllər orada bağlayadılar hamısı. Və de, orada iki üçət namaz qaldım, namaz qıldım, oradan çıxdım və bu zaman Cebrail a.s. mənə iki dənə qab gətirdi. Birinin içində əraq var idi, yəni içki var idi, obusinin içində isə süd var idi və Cəvrəsində məhədir sən götür? Mən deyir, bu vaxt yəni südü götürdüm. Cəvrəsində buyurur ki, bu vaxt əsabdır fıtra, yəni fitrətin düzgün hərəkət etdin, öz fitrətin ilə uyğun hərəkət etdin, yəni hansı havaldır, hansı təmiz onu seçdin, yəni südü seçdin. Çünki o vaxta qədər, yəni mədineyi hizrətə qədər araq haram edilməmiş, yəni içki içmək haram deyildir. Hətta müsalmanına belə, yəni içki içədirlər bəziləri. Sonra hədisdə Peyğməz sələm böyük ki, məndir sonra, yəni meyraza qalxdım, yəni səmaya qalxdım. Və bəzi və deyir ki, Peyğməz səsələm, yəni məsizdən olmaz qılanda, Allah tələb tüm Peygamberlərlə qorada cəm edir ve Peygamber sələm imam olur. Peygamber sələm onlara imamlıq edirir. Bu, İsra həqqində, sonra məyraç həqqində. Həcdə Peygamber sələm ilki son yəni, samaya yüksəldim. Yəni, Cebrail əsələm məni samaya qaldırdı.